Господ нюхав ніжку вуличного ліхтаря. «Трилапий шеп знову захворів», – сказав він. Старий Віллі Малько повернувся до міста. Для собаки добре розміщений стовп оболіхтар – це соціальний календар. «Де ми?» – запитала Анґла. Слідувати за запахом старого тхорарона ставало все важче, оскільки він перемішувався з десятками інших. «Десь у райони затінків», – сказав господ. «Здається, десь у Любчиковому провулку. Пізнаю запах». Він понюхав землю, а ось він, наш маленький. Гей, кого я бачу? Друзяка Господ. Це був глибокий хрипкий голос, наче шепіт, у який кинули жменьку піску. Джерело шепоту ховалося десь у провулку. А ти тут із подружкою, тиба краля. Почулося хихотінням. Так, сказав Господ. Ух, привіт, народ. З провулка вийшли дві собаки. вони були величезні. Породу не визначив би навіть досвідчений кінолог. Один із них був чорним, як смола, і скидався на покруч під бультер'єра та м'ясорубки, другий, другий був схожий на собаку, якого майже, напевно, звали мужик. Її верхній і нижній набір ікол у нього були настільки великими, що він, здавалося, дивився на світ крізь решітки. Він також мав криві лапи, однак зробити йому зауваження з цього приводу було, якщо не смертельною, то точно серйозною помилкою яка обов'язково відобразиться на зовнішності. Господ нервово завихляв хвостом. Це мої приятелі, Чорний Роджер і Мужик, припустила Анґва. Як ти дізналася? Просто здогадка, відповіла вона. Двоє великих псів рухалися навколо них таким чином, що вони постійно перебували по обидва боки. Ну що ж, добре, сказав Чорний Роджер. То хто це? Анґва відрекомендував господар. Вона вовкодав якомога приєзніше, сказала Ангва. Дві собаки жадібно крокували навколо. Великий Фідо, знаю про неї!» – поцікавився Чорний Роджер. «Я збирався!» – почав Гаспот. «Ну, раз так!» – сказав Чорний Роджер. «Думаю, ти не проти трохи з нами розважитися. Сьогодні якраз вечір гільдії». «Звичайно, звичайно!» – сказав Гаспот. «Без проблем!» «Звичайно, я можу впоратися з одним із них!» – подумала Ангва. Але не з обома одночасно. Природа вовкодава полягала в тому, що ця тварина мала такі спритні щелепи, що могла вмить вирвати з людини яремну вену. Це була улюблена забавка її батька, яка дуже дратувала її матір, особливо коли він робив це на ще серце. Але Анга ніколи цього не хотіла їй була більше до вподоби вегетаріанська дієта. Ело. проскрипів мужик прямо її вухо. Нічого не бійся, шепотів Каспот. «Ми з великим Фідо... ми... не розлий!» «Що ти намагаєшся зробити? Срестити кіхті. Не знала, що собаки таке можуть!» «Не можемо!» – жалюгідно простогнав господ. І з тіні з'явилися інші собаки. Парочку наполовину вели, наполовину тягли провулками, які нагадували навіть не провулки, а якісь випадкові прогалини між стінами. Зрештою, вони зупинилися на відкритій місцевості, яка більше була схожа на велику світлову шахту. В одному з її кутів стояла надзвичайно велика бочка, на якій серед іншого мотлуху ледь, ледь можна було впізнати стару ковдру. Навколо конструкції зібралися різноманітні собаки. Вони чогось чекали. Деякі з них мали лише одне око, деякі – лише одне вухо, у всіх були рубці і у всіх – зуби. «Ви! – сказав Чорний Роджер. – Чекайте тут!» «І не намагайтеся тікати! – додав мужик. – Неприємно, я б сказав, коли жують твої кишки!» Ангва опустила голову до рівня господа. Маленький пес тримків. І куди це ти мене привів? Гарчала вона. Це гільдія собак чи що? Купа бродячих собак? Тссссс, не кажи так. Вони не бродячі. О, лихо. Господь озернувся. До гільдії не беруть усіх підряд. Звичайно, ні. Це собаки, які були... Він знову перейшов на шепіт. Е, поганими псами. Погані пси? Поганий пес, неслухняний хлопчик. Ану всип' йому. Поганий пес. господ. Мов якусь жахливу молитву. Кожен собака тут. Так, кожен собака утікач. Утік від свого колишнього власника. От то ісі справи. Усі, усі? Ну, звичайно, ти не зовсім собака. Ти не розумієш. Ти не знаєш, що це таке. Але великий Фідо, він сказав їм. Скиньте свої тісні нашийники, сказав він. Кусайте руку, яка вас годує. Підійміться і вийдіть". Він дав їм гордість. Пояснював господ голосом, який був сумішу страху та захоплення. Він сказав їм, будь-який собака, невільний духом, це мертвий собака. Минулого тижня він розірав добармана просто за те, що той вертів хвостом до перехожого. Англа подивилася на інших собак. Всі вони були, м'яко кажучи, недоглянуті. Всі вони також дивним чином були не схожі на собак. Серед них був невеликий білий пудель, на якому ще промальовувалися сліди витонченої стрижки. На його плечі досі висіли клапті від собачого жилета. Але всі ці собаки не бігали, як на віженні, і не сварилися. Всіх їх поєднував однаковий цілий спрямований погляд, який вона бачила і раніше, але не у собак. Господь явно тремтів. Ангва прослизнула до пуделя. Під брудною шерстю вона на шиник із діамантами. Це й великий фідо, цікавилася вона. Він якийсь вовк чи що? У духовному відродженні всі собаки є вовками, сказав пудель. Але вони були цинічно і жорстоко відміжовані, від своєї справжньої долі – маніпуляціями так званого людства. Зважали, як цитата. Так сказав Великий Фідо, – ризикнула Англа. Пудель повернув голову. Вперше вона побачила його очі. Вони були червоними і світилися від божевілля. Все, що має подібні очі, може вбити кого завгодно. Бо божевілля – справжнє божевілля. Може пробити кулаком навіть найтовщу дошку. Так, – сказав Великий Фідо. Він був нормальною собакою. Просив ласощі, качався на спині, сідав за командою, приносив палку. Щовечора його виводили на прогулянку. У його історії не було раптового спалаху світла. Одного разу він просто лежав у своєму кошику і думав про своє ім'я. А тоді його звали просто Фідо. І він думав про свій кошик, на якому було написано Фідо. Він думав про свою ковдру, на якій було написано Фідо, і про миску, на якій було написано Фідо. Однак головне – він думав про свій нашийник, на якому було написано «Фідо». І щось десь глибоко в його мозку почало клацати. І він з'їв свою ковдру, покусав свого господаря і вискочив через кухонне вікно. Уже на дворі лабрадор у чотири рази більше за Фідо спробував похихикати з його коміра. І вже через 30 секунд тікав, завиваючи від болю. І це було лише початком. Ієрархія собак була простою справою. Фідо просто розпитував навколо зазвичай приглушеним голосом, бо завжди тримав у щелепах чиюсь лапу, поки не знайшов лідера найбільшої банди диких собак у місті. Місцеві, тобто собаки, досі говорять про битву між Фідо та скаженим Гавтаєм Артуром, Ротвейлером з одним оком та дуже поганою вдачею. Але більшість тварин не борються до смерті, лише до очевидної поразки. А Фідо перемогти було неможливо, бо він був крихітною блискавичною смугою жорстокості у нашийнику. Він висів на боках Скаженого Гавтая Артура, Поки бідолашний не поступився, і тоді на його неябиякий потив, Фідо взяв і убив його. Щось із цим собакою було не так. ти міг перемолоти його в м'ясорубці, але навіть його рештки відмовлялися здаватися. І навіть до фаршу з Фідо краще не повертатися спиною. Тому що у Фідо була мрія. Якісь проблеми? – спитав Морква. От той троль образив цього гнома сказав гном Міцнурук. «Я чув, як виконувач обов'язків констебля щебень віддавав наказ молодшому констеблю Грольфу Піжамін», сказав Морква. «Щось не так? Він троль!» «І що? Він образив гнома!» «Наказ – це такий військовий термін», пояснив сержант Колон. «А цей клятий троль сьогодні врятував моє життя!» крикнув дуболом. «Чого це? Чого це? Чого це? Тому що це моє життя, ось чого це!» Так вийшло, що я дуже до нього прив'язався. Я маю на увазі не просто Столипельку або Місноруча. Що ти можеш знати про нашу військову справу, цивільний? Чому ти такий дурний? От зараза, я занадто короткий для всього цього лайна. У дверях нависла тінь. Вуглимур зараз був майже повністю горизонтальною формою, темною масою із ліній руйнування і рівних поверхонь. Його червоні очі підозріло блищали. «І ви відпускаєте ось це?» – гнав гном із натовпу. Ми не маємо причин тримати його під арештом», – сказав Морква. Той, хто вбив пана Клевця, був досить малим, щоб проникнути через дверний отвір майстерні гнома. Троль не міг цього зробити хоча б через свій розмір. «Але всі знають, що він поганий троль», – не вщухали крики місну рука. «Я в житті нічого не зробив», – сказав вуглиморт. «Не можна його відпускати просто зараз», – прошепів Колон. Вони не дадуть йому спокійно піти». «Я в житті нічого не зробив». Слушна думка. Виконувач обов'язків констебля щебню. «Сер!» – добровольцем його. «Я в житті нічого не зробив!» «Ви не можете цього зробити!» – крикнув гном. «Не хочу досторожі!» – проборчав вуглеморт. Мурква схилився до нього. «Там сотня гномів. У кожного велика сокира!» – прошепотів він. Вуглеморт блимнув очима. «Я доброволець! Виконувач обов'язків констебля! Приведіть його до присяги!» Дозволите рекрутувати ще одного гнома, сер, для підтримки балансу. Перед виконувач обов'язків констебля доболоми. Морк визняв шолом і витерлоба. Здається, одна проблема вирішена, сказав він. Натов прошивав його очима. Він весело усміхнувся. Всі вільні. Всі, хто має інші справи, розходьтеся, сказав він. Я в житті нічого не зробив. Так, але тут така справа, почав міцнурук. Якщо клесяв бив не троль, то хто? Я в житті нічого не зробив. Розслідування ще триває. То ви не знаєте. Але з'ясуємо. Справді. І коли хотілося б нам знати? Завтра. Гном завагався. Добре, отже, сказав він з крайньою неохотою, завтра. Але краще, щоб це і справді було завтра. Гаразд, пообіцяв Морква. Натовп розійшовся, чи принаймні трохи розвіявся. Тролі, гноми і люди, жителі Анкморпорка, ніколи не прагнули покидати місце, де щойно була вистава. Виконувач обов'язків констебля-щебінь настільки... Роздуваючи груди від гордості, що суглоби на його руках ле торкалися землі, оглядав свої війська. Слухайте мене, дурні тролі. Він зробив паузу і наступна думка одразу посіла своє місце. Слухайте мене дуже уважно. Тепер ви осторожі. Це перспективна кар'єра, сказав щемінь. Я... Я виконував свій обов'язок лише десять хвилин і вже отримав підвищення. Це чудові перспективи отримати престижну роботу у місті. Ось ваш кійок із звістком. істинним. Спати на ньому. «Коли Щебінь каже стрибати, то ви питаєте, якого кольору?» «Все будемо робити за числами, а я знаю багато числів». «Я в житті нічого не зробив». «Волиморда, час розумнішати. У твоєму рюкзаку гудзики з мундира фельдмаршала». «Нічого не брав. Зараз же йди, зроби мені 32. Ні краще зроби 64». Сержант Колон потирав перенісся. «Ми живі», – подумав він. Тролль образив гнома перед натовпом гномів. Воглеморт. Так, воглеморт. Порівняно з ним щебінь мале дитя. Воглеморт вільний і навіть тепер вартовий. Морква натовк пику писок майонезові. Морква сказав, що ми все з'ясуємо до завтра, вже темно. Але ми досі живі. Капрал Морква божевільний. Гавкайте на них, собаки. Від цієї спеки ми всі втрачаємо розум. Анова вас слухала, як виють інші собаки, і думала про вовків. Вона кілька разів бігала зі зграю вовків, тому багато про них знала. Ці собаки не були вовками. Вовки взагалі були мирними і досить простими істотами. Взагалі вожак зграї був схожий на моркву. Морква також же гармоніював із містом, як міг би гармоніювати із густими лісами. Собаки розумніші за вовків. Вовкам не потрібен розум. У них є інші засоби для виживання. Але собаки розумом їх наділили люди, хотіли вони цього чи ні. Вони, звичайно, жорстокіші за вовків. Цим їх також наділили люди. Великий Фідо перетворив свою групу бродячих псів у те, що, як міг подумати, невіглас було вовчою зграю. Своєрідна пухнаста машина для вбивства. Вона звернулася? Великі собаки, маленькі собаки, товсті собаки, худі собаки – вони всі дивилися на пуделя, що говорив, і їхні очі мерехтіли божевільним світлом. Про долю, про дисципліну, про природну перевагу собачої раси, про вовків. Ну, тільки Великий Фідо розумів вовків не так, як їх розуміла Ангва. У мріях Великого Фідо вони були більшими, жорстокішими, мудрішими. Вони були царями лісу, нічними жахіттями. Вони мали величезні імена, наприклад, блискавичне ікло або срібний бік. Кожен собака мріяв стати вовком. Великий Фідо схвалив кандидатуру Ангви. Він сказав, що вона дуже схожа на вовка. Ось вони, наче в трансі, слухали маленького пса, який час від часу псував повітря від напруження та захвату розповідаючи їм, що природа задумувала собак значно більшими. Англа з радістю посміялася б з усього цього, однак вона не була певна, що залишиться після такого живою. Тим паче потім вона побачила, що сталося з маленьким дворовим песиком, який більше був схожий на щура, ніж на собаку, і якого пара тер'єрів вивелокла прямо в центр кула, звинувачуючи в тому, що він приніс людині палку. Такого зі своїми браттями не робили навіть вовки. У вовків не було свого зводу правил. Вони були непотрібні. Для того, щоб бути вовками, вовкам непотрібні правила. Коли страта закінчилася, вона озирнулася і побачила, що господ сидів у кутку і намагався бути непомітним. «Якщо ми зараз течемо, вони будуть нас переслідувати?» – спитала вона. «Грячі. Зустріч закінчена». Тоді побігли. Вони поважно зайшли у провулок і, переконавшись, що їх не помітили, щодуху помчалися геть. «Чорт, ти б його побрали!» Вилаялася ангва, коли від натовпу собак їх відділяло не менше пари провулків. Він що, скажений? Ні, скажений це коли в тебе піна з рота йде, сказав Гаспот. А він безумний це коли піна йде з мозку. Це та чортівня про вовків. Як на мене, собака має право мріяти, сказав Гаспот. Але вовки взагалі не такі. Вони не мають імен. У кожного є ім'я. У вовків немає. Навіщо вовку ім'я? Вовк знає, хто він і знає, ким є решта його зграє. Це все. Образ, запах, відчуття, форма. Вовки навіть не мають слова для позначення вовка як виду. У них все не так. Імена – це людське. Собаки мають імена. У мене є ім'я. Господ. Це моє ім'я. Так мене звуть. Похмуро сказав господ. Ну, я не можу пояснити, чому, сказала Ангва. Але у вовків немає імен. Високо на небі, чорному як чашка кави, яка геть не була чорною висів місяць. Його світло перетворило місто на мережу слібних ліній і тіней. Колись вежа мистецтво була центром міста, але міста зазвичай поволі мігрують, і центр Анкморпорка тепер був за кілька сотень ярдів від неї. Хоча вежа все ще височіла над містом, і чорний силует вимальовувався у вечірньому небі, намагаючись бути чорнішим, ніж це могла забезпечити звичайна тінь. Навряд чи хтось звертав особливу увагу на вежу мистецтв. Вона завжди була там. Вона просто є. Люди майже ніколи не дивляться на звичні речі. Почувся слабкий дзвін металу об камінь. Якби ви наблизилися до вежі і подивилися на чітко визначене місце, то на якусь мить вам здалося б, що на її вершину повільно рухається щось іще чорніше за темряву. На мить місячне світло освітило тоненьку металеву трубку, перекинуту через спину чорної фігури. Потім вона знову прослизнула в тінь продовжуючи підніматися вгору. Вікно було зачинене зсередини. Але вона завжди залишає його відчиненим, проскигла Ангва. «Напевно, сьогодні вирішила зачинити», сказав гаспот. «Навколо багато дивних людей». «Вона знається на дивних людях», сказала Ангва. «Більше з них живе в її будинку». «Тобі просто треба обернутися людиною і розбити вікно. Я не можу цього зробити», я ж буду абсолютно голою. Так ти і зараз абсолютно гола. Яка різниця? Зараз я не у людській подобі. Різниця є. Я ніколи в житті нічого не одягав. Особисто мене це ніколи не турбувало. Штаб сторожі, пробурмотіла Ангва. У штабі сторожі повинно щось бути. Принаймні запасна кольчуга. Шматок тканини чи що завгодно. І двері завжди погано зачинені. Туди. Вона побігла, і господ із кавулінням лінням за нею. Хто співав. Дідько, сказав господ, лишень поглянь на це. Повз них промарширувало, якщо це можна так назвати, четверо вартових двоє гномів, двоє тролів. Анба впізнала щебня. Довший крок, чистіший крок. Найгірші новобранці, яких я тільки бачив. Ноги піднімайте. Я в житті нічого не зробив. Ось і час зробити хоч фось у своєму жалегідному житті, молодший констеблю вуглеморт. Такі порядки осторожі. Загін повернув за ріг. Що відбувається? – здивувалася Англа. – не маю. Я міг дізнатися більше, але жоден з них не зупинився відлити. Навколо штабу сторожі у псевдопольярді зібрався невеликий натовп. Вони, здавалося, також були вартовими. Сержант Колон стояв під мерехтливою лампою, щось писав у блокноті, і розмовляв з маленьким чоловічком із великими вусами. – Ім'я? – Сілас. Скрут Ножит. – А ти часом не міський оповісник? – Так, це я. – Гаразд. «Королівський шилінг йому, виконувач обов'язки констебля Дуболома, приймай до загону». «А хто такий виконувач обов'язки констебля Дуболом?» – запитав скрутно жит. «Я тут, унизу. Але ж ти гном, я ще ніколи...» «Стояти в струнку, коли звертаєшся до ше... начальника, старшого за званням», – зробив зауваження Дуболом. «Осторожі немає ні гномів, ні тролів, ні людей», – сказав колон. «Просто вартові, зрозумів?» Так каже капрал Морква. Звичайно, якщо хочеш до загону щебня, виконувача обов'язків констебля щебня. Я люблю гномів, поспіхом уточнив скрутну жит. Завжди любив, хоча осторожі їх і немає. Вони мені все одно подобаються. Трохи замислившись, додав він. Ти швидко вчишся, похвалив Дуболом. Зробиш собі кар'єру. Можна сказати, зад вже в тебе в серветці. Кругом, кроком руш.